Не для нього. Там самі тільки невдахи, інакше і бути не може. Що ти сказав? перепитала вона. Ти ж навряд чи зважишся ще раз спробувати, правда. Милий фіце, добрий мій милий фіце. Вона йому усміхнулася він ніколи не міг второпати, що не можна просто так викинути життя все, чим воно було наповнене сорок років. А було ж там стільки всього. І Сімпсон, і Лорі Гендерсон, і Едді Лаш, і двоє дітей, причому дівчинку вона народила від торговця мінеральними добравами. Про це Едді навіть не здогадувався. Неможливо без кінця жити минулим. І що частіше до нього повертаєшся, то очевидніше. Це безпросвітний темний тунель. Як у тій старій пісні. «Час іде вперед, поцілунки і зітхання не рахуються». Вона знову усміхнулася. «Головне в житті нашим з тобою», – тихо заспівала вона, знову усміхнувшись своєму колишньому чоловікові. «Я просто подумав», – почав він. «Ти завжди мів гарно сказати, Фіце». «І слова в мене ніколи не розходилися з ділом». У його словах, що за нею потрібен догляд, було стільки романтики, якось іншим разом він назвав її чарівною. Романтики в ньому було більше, ніж в усіх інших разом узятих, але коли її забагато, вона починає дратувати, набридає, інакше не скажеш. У цій романтиці є щось занудне, хоча самого Фіца занудою назвати важко. «Звідки ви родом, чи заре?» – запитала вона офіціанта, вирішивши, що це питання трохи її відволічі. До того ж, їй не хотілося, щоб офіціант ішов. Він безперечно гарніший за льотчика, за авіабази. У нього і ніс кращий, і підборіддя. Таких очей вона ще ніколи не бачила. Їй ніколи так не хотілося торкнутися чогось волосся. Його пальці, якими він тримав кавник – мали колір італійської ялинової шишки. В Італії вона була лише раз в Леванте, їздила туди з Джейкобом Фіном. Він тоді казав, що збирається ставити час буску. Вона тоді збирала ялинові шишки, бо Джейкоб їй набрид, бо йому потрібно було від неї тільки тіло. Офіціант відповів, що навряд чи вона чула про його рідне місто. «А ви знаєте таке місце Леванте?» запитала вона тільки щоб затримати офіціанта біля їхнього столика. Він відповів, що не знає, і вона розповіла йому про Леванте. А що, якби вона натрапила на Чезари на вулиці, як півроку тому на Фіца? Він би точно був сам. У чужому місті в офіціанта зазвичай знайомих нема, вони б пройшлися, а потім зайшли б кудись випити. Чому б ні? «Ви добре влаштувалися, Чезаре? Вона б його про це спитала, а він би відповів, що не дуже. Ще пак, кімната, яку може собі дозволити італійський офіціант, навряд чи має щось приємне. Я спробую щось вам підшукати. Має вона право запропонувати свою допомогу. Чи це непристойно? Ти могла б розглянути такий варіант, Ненсі? Чи про це навіть не йдеться?» Їй здалося, що рука, яка торкнулася її руки, рука офіціанта, але наступної миті вона побачила, що Чезаре з кавником на таці вже мчить до іншого столика. Рука, що лягла на її руку, була більшою, ширшою, ніж у Чезаре, і не такою молодою. «О, Фіце, ти просто чарівний! Знаєш...» «Я гадаєш, можемо сьогодні дозволити собі покелиху коньяку?» «Ще пак?» Він покликав офіціанта. Вона запалила ще одну цигарку. Коли офіціант приніс коньяк і налив їм каву, вона спитала. «А як вам Англія? Лондон?» «Дуже добре, сеньора. Якщо втомився від Лондона, значить втомився від життя, чи заре? Так у нас кажуть. «Сі, сеньора». «А ви знаєте Берклі-сквер, Чезаре? У нас є популярна пісенька про солов'я на Берклі-сквер. А де ви живете, Чезаре?» «Тутінгбек, сіньора». «Ого, та це ж глухомань». «Ні, не так уже й далеко, сеньора. Як у пісні співається, більше до вподоби мені Неаполь. Побачити Неаполь і померти, правда ж?» Вона проспівала кілька слів із пісеньки про Неаполь, а потім розсміялася і легко торкнулася пальцями за п'ястя Чезаре, від чого офіціант теж засміявся. — Дуже гарна пісня, — сказав він. — Пробач, — долинули до неї слова Фіца. — Я сказав дурницю. — За все своє життя ти не сказав і не зробив жодної дурниці, Фіце. Знову засміялася. — Хіба що... Одружився зі мною. Він рішуче похитав головою. «Дуже вам дякую», – гукнула вона вслід офіціантові, який з кавником у руках попрямував до столу з бізнесменами. Вона уявила собі, що він живе в патні, в хорошій, кращій, ніж у тутінгу кімнаті, яку знайшла йому вона. Уявила, як він прийшов до неї в гості, і вони сидять у неї вдома біля відкритого вікна з видом на річку. Їхній зв'язок незвичний, і вони обоє це усвідомлюють. Але він зізнається, що завжди любив жінок у віці. Ці слова він сказав дуже тихо, не дивлячись на неї урочисто. Її вік його не лякає, пообіцяв він, коли вони пили кампарі содовою, а вона розповідала йому про регату в патній. «Мені не слід було цього казати, пробачненці». Вона щось муркнула і всміхнулася йому, аби показати, що не надала його словам жодного значення. Він зробив їй нову пропозицію, так само, як колись, коли вона грала соняшник у Олтгейті. Це було дуже зворушливо з його боку, але вона навіть не подякувала. Все ще думала про те, як сидітиме з Чазара біля вікна в Патні. «Мені час. Сьогодні я маю повернутися потягом на годину раніше», – сказав він. «Може, ще почашить цікавий офіце?» І крапельку... Вона схилила голову на бік, він не раз казав, що їй це дуже личить, і підняла свій порожній келих. Коли офіціант знову підійшов до їхнього столика, вона спитала. «Ви завжди були офіціантом, чи заре? Чезар кивнув і поставив на стіл блюдце з рахунком. Вона прикинула, щоб іще йому сказати, але нічого не вигадала. Коли вони вийшли з ресторану, Фіц не взяв її під руку, як брав тиждень тому і поза минулого тижня теж. У вічі їм дув колючий вітер, а повз, штовхаючи їх і не вибачаючись, поспішали вуличним натовпом перехожі. Один раз вона навіть втратила його з поля зору і подумала, що колишній чоловік просто зник, ніби на знак того, що вона надто залицялася до офіціанта. Але Фіц не був мстивий. «Я тут», – озвався він. Його холодні губи торкнулися її щоки, спершу однієї, потім другої. Великі квадратні пальці стиснули її лікоть і одразу відпустили. «Ну, бувай, Ненсі», – сказав він. Ці слова Фіц промовляв, що четверга, але цього разу про зустріч наступного четверга він не згадав. Вона хотіла була нагадати, але не стигла. Фіц уже зник у натовпі. Увечері вона, як завжди, сиділа в холі готелю і, примостившись у кутку, маленькими ковтками пила горілку з тоніком, згадуючи, як минув день. Поводилася вона як найгірше. Якби тільки знала телефон бідного Фіца, то зателефонувала б йому. Зараз із телефонної будки в коридорі готелю і вибачилася. "Вино тобі в голову б'є, Ненсі", любив казати Лорі Гендерсон і мав рацію. Кілька бокалів червоного у траторії сан мікеля і вона вже вішається на офіціанта, який їй у сини годиться. А Фіц, як справжній офіцер і джентльмен, сидить поруч із непроникним виглядом і розповідає, що, можливо, продасть дім і приїде до Лондона. Офіціант, мабуть, і справді вирішив, що вона поклала на нього око. Яка, зрештою, різниця, що подумав цей офіціант? Адже і він, і траторія Сан-Мікеля вже належать минулому, стали частиною спогадів. Уперше, вона побувала в цьому ресторані всього півроку тому, коли старий Фіц сказав їй «Давай зайдемо сюди». Вона розуміла інше. Фіц більше не дасть про себе знати. Їй більше не доведеться поспішати щочетверга до тракторії Сан-Мікеле і вибачатися за запізнення. «Я завжди з тобою, навіть якщо ти мене проженеш». Уперше вона побачила Фіца, коли вони співали цю пісню у завершальній сцені. Вона раптом помітила його, він сидів у третьому ряду. Вона бачила, як він дивиться на неї, і танцюючи подумала, раптом це і є, містер Райт. Що ж, у певному сенсі так воно і було, адже він захищав її від своїх жахливих родичів, заспокоював її сльози поцілунками». Казав, що помре заради неї. Коли ж подолавши спротив матері і сестри, він одружився і після короткої відпустки знову вирушив на фронт, вона чомусь уявила собі, що кращого за цього простака з впалими грудьми у світі немає. А коли виявилося, що цей простак зовсім не той, за кого вона його приймала, з'явився ще один. Той, що танцював у них чочітко. Чіт вона сміхнулася, згадавши сміх і оплески глядачів, вражених тим, як блискуче відбивали чочітку Джек і Добін бобовий стебель, як вони з матір'ю завмирали на сцені з відкритими від здивування ротами. Фіцу вона розповіла про це зовсім нещодавно, кілька тижнів тому. У ті роки через роман із танцівником поділитися цим вона, звісно, не могла. Бідний Фіц, він уважно слухав і кивав, хоч і не знаходив у цій історії нічого смішного. Йому просто було приємно, що ці спогади тішать її. А з тим танцівником вона натерпілася. Він витягав із неї останній фартинг і ніколи нічого не повертав. Вона подумала, що якби зовсім нічого не лишалося, вона могла б сказати Фіцу – так, давай спробуємо ще раз. Вона, щоправда, як чесна людина, попередила б його, що між нею теперішньою і тією дівчиною, яка колись заради нього була готова на все нічого спільного немає, що їй ніколи не стати аристократкою на кшталт його матері чи сестри, не така вона. Вона все це продумала ще кілька тижнів тому, розуміла, до чого він хилить. Розуміла, як це – ходити в шлюбні агентства і слухати, як жінки скаржаться на спеку. Вона уявила, що скаже так, а потім заспіває щось на кшталт «не має солодшої за любов» і, нахилившись через стіл, підставить губи для поцілунку. Але жити самими фантазіями неможливо. Весь час удавати – теж. Повторити Ненсі!» Долинува до неї з іншого кінця холу, і вона відповіла, «Так, повторіть. Якщо погоджуєшся, то втрачаєш надію, адже тоді все стає на свої місця. Коли багато років тому вона закохалася в нього до добистями, усе здавалося ідеальним. Після війни вони житимуть у тихому містечку. Ні в чому не матимуть потреби, він щодня приноситиме їй квіти». «Навіщо переїжджати до Лондона, Фіце?» – могла б сказати вона сьогодні. «Давай жити в твоєму будинку біля моря». І він би зрадів. Адже про продаж дому він заговорив тільки для того, щоб дати їй зрозуміти. Якщо вона захоче, він готовий. Але якби вона погодилась, надії більше не лишилося б. Уся суть саме в цьому. Вона зітхнула, їй стало його... Шкода. Вона уявила його будинку, про який він їй стільки розповідав. Напевно, він уже приїхав, заходить, вмикає світло і все навколо оживає. З його розповідей вона розуміла, що спогади про дружину нависали над ним, що багато в цьому домі пов'язано з тією, з ким він прожив стільки років, і виїхати він хотів зовсім не через те, що завершив будівництво кам'яної стіни. Можливо, зараз він наливає собі щось випити і сідає дивитися телевізор, а банку консервів відкриє пізніше. Вона уявила, як він підпалює каміни і зачиняє вікна. Може, десь у комоді в нього схована її фотографія у ролі соняшника. Може, він зараз сидить перед телевізором зі склянкою віскі і тримає цю фотографію в руках. Господи, пробурмотіла вона, чого тільки собі не нафантазуєш. Якщо вже вперше не вийшло, то вдруге, тим паче, не вийде. Погрій старі кісточки, Ненсі», – сказав бармен, ставлячи перед нею другу порцію горілки з тоніком. Обіцяли морозну ніч. Так, дуже холодно. Після траторії Сан-Мікеля вона до своєї квартири не пішла. Щось не тягнуло. Натомість вона кілька годин блукала вулицями. Чекала, поки відкриється бар у отельному холі. Заглядала у вітрини, дивилася на молодь на їхнє розфарбоване волосся. Двоє хлопців із голеними головами і у східному вбранні намагалися всучити їй якусь платівку. Додому вона вирішила не повертатися. Ось чому. Вона сподівалася, що з вечірньою поштою може прийти запрошення на роль і хотіла ще трохи пожити з цією надією. Якщо не загляне до поштової скриньки, а піде просто в готель, шанс ще буде. Хай і один на мільйон, та багато шансів ніколи не буває. Щоправда, якщо пощасти, то радше зателефонують, ніж напишуть. Але і листа виключати не можна. Взагалі, виключати не можна нічого. Усе можливе. Тепер їй було шкода, що вона навіть не спробувала йому це пояснити. Хай би навіть він і не зрозумів. Шкода, що не сказала йому, головне, щоб залишалася надія. Вона відчувала те саме, коли Едді забрав у неї дітей, хоч дівчинка і не була від нього, і коли на суді заговорили про зневаження материнськими обов'язками. І тоді вона лише сподівалася, ні за що не хотіла визнавати поразку, не хотіла йти на поступки в усьому, що стосувалося дітей. А Еді одружився з іншою, з якоюсь жінкою, яка, напевно, вважала її нікчемою, раз вона допустила, щоб в неї відібрали власних дітей. Але в глибині душі вона відчувала. Настане день, і діти їй обов'язково напишуть. Ось і тепер вона була певна. В один чудовий день надійде той лист з театру. Вона зробила ковток горілки з тоніком. Вона також не сумнівалася, що рано чи пізно містер Райт обов'язково з'явиться і з його приходом усі її біди скінчаться. І вона забуде про Сімпсона, про Еді, про Лорі Гендерсона. Забуде, що знехтувала єдиним чоловіком, який справді бажав їй добра. Забуде і про танцівників, що випрошували в неї останні гроші, і про офіціантів, до яких її тягнуло бо в їхніх очах жила туга, і про добру стару траторію Сан-Мікеле, що назавжди залишиться в минулому. У містера Райта неможливо не вірити. Інакше краще вийти з готелю і кинутися в річку. Втратити віру в Райта – це те саме, що втратити віру в себе. Я живу лише тобою. Проспівала вона собі під ніс, відчувши, як горілка з тоніком помітно покращили її настрій. «Будь зі мною, будь зі мною, будь зі мною». Коли вона сьогодні о пів на шосту увійшла в готель, то помітила чоловіка біля стійки адміністратора. Напевно, це був іноземний комівояжер, адже взимку тенісисти сюди не приїжджають. На вигляд йому було років п'ятдесят, нічого особливого. Одягнений пристойно. Добре, що телевізор ще не ввімкнули. Із її місця було видно сходи. Мнеться трохи часу, і коміво обов'язково спуститься до холу. Візьме собі щось випити, оглянеться, де б сісти, і побачить її. Текст читав Ярослав Макіїв.